Capra cu trei iezi Era odată -o, o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu Dau prim băț de obrază și ce erau, Iar cel mic era harnic și cu mine. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână Și nu seamănă toate unul cu au. Într-o zi, capra cheamă iezii de pe afară și le zice, Dragii mamei copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de lemncării. Dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când voi veni eu, am să vă dau de știri ca să mă cunoaște și am să vă spun așa. Triez cu cuieț, ușa mamei de scuieț, că mama va duce vouă, frunză în buză, lapte drob de sare în spinare, mălăieș, încălcăiești smog de flori pe sub soare. auzit asta ce-am spus eu? Da, mamuca, zise răiezei, pot să am de voi, să n-ai nicio grijă, mamuca, apucară cu gura înainte cei mai mare. Noi suntem odată și ce-am vorbit odată vorbit rămâne." Ei, dacă e așa, apoi veniți să vă sărute mama, Dumnezeu să vă apere de cele rele și mai rămâneți cu bine." Mergi sănătoasă, mămucă," zise cel mic cu lacrimi în ochi, și Dumnezeu să-ți ajute ca să te întoarne cu bine și să ne aduci de mâncare." Apoi capra iese și se duce în treaba ei. Iar Iezii închid ușa după dânsa și tragă trag zăvorul. Dar vorba vechi păreții au urechi și fereștele ochi. Un dușman de lup, și-a care? Chiar cu mătru caprii, care de mult pândea vreme cu prilej ca să pape Iezii, cu urechea la păretele din dosul casei când vorbea capra cu dânsii. Bun! zice el în gândul său, ia acum e timpul, iar împinge păcatul să mi deschidă ușa, halal să mi fie, știu că ea cărnost și e-aș jumuli. Cum zice, vine la ușă și cum vine și începe. Trăiesc cuieț, mami, ușa de scuieți, că mama vă duce vov frunză buză-n lapte drog de sare în spinare, mălăieși, încălcăiești, smog de flori pe soare. Hai, deschideți cu fuga, dragi mami, cu fuga! Ia, băieți zise cel mai mare, săriți și deschideți ușa, că vine mama cu de să recuți de mine, cel mic, să nu cumva să faceți poznă să deschideți, că vai de noi. Asta nu e mămuca, eu o cunosc de pe glas, glasul lui nu e așa de gros și de răgușit, e mai subțir și mai frumos. Auzind acestea, lupul s-a la un ferar și pus să-i ascute limba și pentru a-și subția glasul și apoi întorcându se să iar cu cucuieți, mamei, ușa de scuieți. Ei, vedeți, zise iarăși cel mare, dacă mă potrivesc eu vouă, nu-i ca nu mă mămuca, mămuca. Dar pe cine dacă nu ia, Că doar și eu am urechi. Mă duc să-i deschid. Bădeică, bădeică, zise iarăși cel mic, ascultați-mă și pe mine. Poate mai depoia, a venit cineva și deschideți ușa că vine mătușa și atunci voi trebuie mai decât să deschideți, dar păi nu știți că mătușa e moartă de când lupii albi și s a făcut oale și ulcele stă în mana. Apoi de nu spun eu bine, zis cel mare, ea de atunci e rău în lume, de când a ajuns coada să fie cap, dacă te-ai potrivit tu acest îți îi ținea mult și bine pe mamuca afară, eu unul mă duc să deschid. Atunci, mezinul, să vă în horn și, sprijinit cu picioarele de prichici și cu nasul de funingine, tace ca peștele și tremură ca vargă de frică. Dar frica e din rai, sărmana. Asemenea, cel mijlociu, cuști iute sub tunchersân, se ghemuiește gemuiește acolo cum poate, tace ca pământul și tremure tremură carnea pe dânsul de frică. Fuga e dai dar sănătoasă. Însă cel mare se dă după și să tragă, să nu tragă. În sfârșit trage zăvorul, când ia, ce să vadă. Și apoi mai are când vedea că lupului îi scapara ochii și își sfârâie gât de flămânțe Și nici una, nici două hați pe ied de gât îi rătează capul pe loc și îl mănâncă așa de iute și cu așa poftă de spărea că nici pe o masa n-are ce pune. Apoi se linge frumușel pe bot și începe să învârti prin casă cu neastâmpări zicând. Nu știu părerea m-a am auzit mai multe glasuri. Dar ce, Dumnezeu? Parcă au intrat în pământ. Unde să fie, unde să fie? Să-i el pe culo, să-i pe dincolo, dar pace bună. iezi nu sunt nicăieri. Măi, că mare minunișă asta, dar nici acasă n-am de coasă. Ia să-mi mai hodinesc o leacă astea bătrânețe. Apoi să ndoaie de șele, cam cu greu, și se pune pe chersin. Și când s-a pus pe chersin, nu știu cum s-a făcut, că ori sânul a crăpat, oricum cu a strânutat. Atunci iedul de sub chersință nu tacă, îl păștea păcatul și îl mânca spenarea sărăcuțului. Să-ți fie de bine, nănașule!" Aaa, ghidu, ghidu, -ghi -ghi ce ești aici, mi-ai fost, ea, vină-ncoace la nănașelor, o să te pupi el!" Apoi ridică chersinul bineișor, își facă iedul de urechi și îl flocăiește și înjumulește și pe ceală de merg petiții. Vorba aceea e toată pasărea pe limba ei piere. Pe urmă se mai învârte cât se mai învârte prin casă, doar a mai găsit ceva, dar nu mai găsește nimic, ca și iedul cel cu minte tăcea mult cum în horn, cum tace peștele în borș la foc. Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic, își pune în gândul una, așa cele două capete cu dinții rânjiți în ferești, de să se părea că râd, pe urmă, unde toți păreții cu sânge ca să facă și mai mult în ciuda caprei și apoi iese și-și caută de drum. Cum a ieșit dușmanul din casă? Edu cel mic să dă iute jos din horn și încui ușa bine. Apoi începe să scărmana de cap și a plânge cu amar după frățăorii săi. Drăguții mei frățuori de nu s-ar fi înduplicat, lupul nu i-ar fi mâncat. Și beata mama nu știe de asta mare urgie ce i-a venit pe cap. Și el, și bocește până la pucă leşin. Dar ce era să le facă? Vina nu era a lui și ce-au căutat pe nas le-a dat. Când jalea el așa, ia ca și capră venea cât putea, încărcată cu dele mâncări și găfâindă. Și cum venea cât de acolo vede cele două capete cu dințe rinjeți în ferești. Dragi, mă, măcuții dragi, cum așteaptă ei cu bucurie și îmi râd înainte când mă văd. Băieții, mami, băieți mame, băieți frumoși și cucuieți. Bucuria capri nu era proastă, dar când s-apropie bine, ce să vadă? Un fior răce ca gheața îi trece prin vine, picioarele îi se tai, un tremur o în tot trupul și ochii îi se painjănesc. Ce era nu era bine. Ea însă tot merge până la ușă, cum poate crezând că părerea o înșală și cum ajunge și începe. Trăiesc, cucuieți, mami, ușa, discuieți că mama va duce vouă, frunză în buză, lapte în zâță, drop de sare, în spinare, mălăiești, încălcăiești, smog de flori pe subsori. Atunci, edul mezin, care acum era și cel de întâi, și cel de pe urmă, sare, uite și îi deschide ușa. Apoi s-aruncă în brațele de și cu lacrămi de sânge, începe, îi spune, mămucă, mămucă, uite ce-am pățit noi, mare foc și potop a căzut pe capul nostru. Capra, atunci, holbând ochii lungi prin casă, o cuprinde spaimă și rămâne încremenită. Dar mai pe urmă îmbărbătându-se și-a mai venit puțin în fire și-a întrebat, Dar ce-a fost aici, copile? Ce să fie mămucă? Ia cum te-ai dus dumneata de acasă, n-a trecut tocmai mult și ea ca să aude cineva bătând la ușă și să-ți spunând, trăieți, cucuieți, mami, ușă de scuieți. și și frate-mi cel mare, nătâng și a cum îl știi, fuga la ușă să deschide și atunci... Atunci eu m-am vărât iute în horn și frate -mi cel mijlocul sub chersân, iar cel mare, după cum îl spun, se dă cu nepăsare după ușă și trage zăvorul. Și atunci, atunci grozăvie mare, nașul nostru și prietenul dumneitale cu mătrul lup să-și arată în prag. Cine? Cu meu, el care s-a jurat pe părul său că nu mi-a mi spărea copilașii niciodată? Apoi da, mamă, cum vezi, eu umplu de spărieț. a las, învăța eu. Dacă mă vede că s-o văd o sărmană și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă pui la pastramă. Nici o faptă fără plată, Ticălosul și m-a Încă se la mine câteodată și-mi făcea cu măsaua. Apoi doar eu nu de ce de care crede el. N-am sărit gardul niciodată de când sunt. Ei, taci cu mătre, că tu i dobza la eu, cu mine ți-ai pus boi în pluga, păi ține minte că ai să-i scoți fără coarne. Of, mă mucă, mă -mucă, mai bine taci și lasă-l în plata lui Dumnezeu, că știi că este o vorbă, nici pe dracu să-l vezi, dar nici cruce să-ți faci. Ba nu, dragul mamei, că până la Dumnezeu Sfinții îți iau sufletul și apoi ținut minte mintei ce îți spun eu, că de a mai da lui nasul să mai miroasă pe aici, apoi Nu mai tu să nu cumva să te răsufle cuiva ca să prindă el de veste. Și de atunci căuta și ea vreme cu prilej ca să facă pe obraz cu mături Să pune ea pe gânduri și stă în cumpine cum să dragă și ce să-i facă. Aha, ia, cu i-am găsit leacul, zise ea în gândul său, taci, că eu îi face eu cu mătului una de șamoș calabile. Aproape de casa ei era o groapă dâncă, tocmai acolo-i nădejdea capri. La cadă cu dubala cu mătre lupi, că nu-i de chip, ia de acolo să începe fapta, hai la treabă cu mătreță, că lupul ți-a de lucru. Și așa pune poalele în brâu, își suflete mânecele, ațâță focul și s apucă de făcut bucate. Face iasarmale, face plache, face alivenci, venci, face pască cu smântână și cu ou și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratic și cu lemn neputregăioasă ca să ardă focul mocnit. După asta așa o leasă din nuiele numai înținată Și niște frunzari peste dânsa Peste frunzari toarnă țărnă și peste țărna șternă o rogoșână. Apoi face un scăuiești de ceară anume pentru lup Pe urmă lasă bucatele la foc să fiarbă Și se duce prin pădure să caute pe cumătrul Și să-l poftească la prază Merge ea cât merge prin codru Până ce dă de-o grozavă și întunecoasă și pe-o tiharaie dă cu crucea peste lup. Bună vreme, cu mătri, dar ce vânt te a abătut pe aici. Bună să-ți fie inima cu mătri cum ți căutătura. Apoi de nu știi dacă că nevoie te duce pe unde nu ți-i voia. Ea nu ști cine a fost pe la mine pe casă în lipsa mea, Că știu că mi-a făcut-o bună. Ce fel cu mătriță dragă? Ia a găsit ieri singurei, eu ucit și eu au de le-am plâns de milă. Nu mai vădă-vă să nu mai fie cineva. Dar nu mai spune cu mătră. Apoi de-acum ori să spun, ori să nu mai spun, că tot un amic. Ei mititei s-au dus către Domnul și datoria ne face să le căutăm de suflet. Deci ei am făcut și eu un praznic, după puterea mea, și-am găsit de să te poftesc și pe Dumneavoastră cu mătre ca să mă mai mângâi. Bucuros, dragă cu mătri. da mai bucuros eram când mai fi chemat la nuntă. Te cred, cu mătre. dă păi de, nu cum vrem noi, și cum vrea cel de sus. Apoi capra pornește înainte plângând și lupă după dânsa prefăcându-să că plânge. Doamne cu mătre, doamne, zice capra suspinând, de ce ți-i mai drag în lume, tocmai de ce ei parte? Apoi dă cu mătră când ar știu omul ce ar păță dinainte să ar nu-ți face și dumneavoastră atâta inimă reacă, o avem să mergem cu toții acolo. Așa este cu mătră, nu-i vorbă. dar sărmanii găgăliși, de cruz sau mai dus. Apoi dă cu mătră să vede că și lui Dumnezeu îi plac pot puișor, de cei mai tineri, apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce mi-ar fi pe așa? Doamne cu mătră, Doamne, îi faci și eu ca prostul. Oare nu cumva nenea Martin a dat raita pe la Dumnezeu pe casă? Mi că mi-a duc că l-am întâlnit odată prin zmeuriș și mi-a spus că dacă vrea dumneata, i vrea Dumnezeu și să-i dai un băieț să-l învețe cu o jocăria. Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung până acasă la cumătră. Ia poftim cumătră, zise ea, luând scăuieșul și punându deasupra groapii cu pricină. Șescole și să o spătez o leacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Răstoarnă apoi sarmalele în strachină și le pune dinainte. Atunci lupul nostru începe a mânca hâlpă și gogâlț, gogâlț. Google îi mergeau sarmalele în pe gât. Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră, că bune sarmale ai mai făcut. Și cum o spăta el? Buf! Cade fără sine în groapa cu jaratic, că cât scăunașul de ceară s-a topit și leasa de pe groapă nu era bine sprijinită, nici mai bine, nici mai rău ca pentru cu mătru. E, acum scoate lupii ce-ai mâncat. Cu capra ți-ai pus în cârt, capra s o de hac. Vă lea, cu mătrâ, tălpile mele, mă rog, scoate-mă, că mi-a ard de inimă mine. Ba nu, cu mătrâ, ca așa mi ard și mie, inima după iezișorii mei. Lui Dumnezeu îi plac pui de cei mai tineri, apoi mie... Îmi plac și de ei, știa, mai bătrân, numai să fie bine fripți, știi, cu să o treacă focul pe-ntrânșii. Cu mătră, mă părlesc, arde tot, mor, nu m-a Ars ars cu mătră, mor, căci nici viu nu ești bun. De-abia mai trece băietului ăsta, e dispărit, că mult păr îmi trebuia de la tine ca să-l afum. Să aducea aminte de hanei să și-o când mi-ai jurat pe părul tău și bine mi-ai mâncat iezișorii. Mă ustru inima în mine cu mătră, mă rog scoate-mă și nu-ți mai faci atâta o sândă cu mine. Moarte pentru moarte cu mătră, arsură pentru arsură, că bine o mai nici de nioarea cu cuvinte din scriptură. După aceasta capra și cuiedul a luat -o, o căpiță de fân și-au -o aruncat-o peste dânsul în groapă ca să se mai pătolească cu foc. Apoi, la urma urmilor, năpădirea asupra lui și îi mai trântir în cap cu bolovanul și cu ce au apucat până-l omoriră de tot. Și așa s-a păgubit sărmana capra și de cei doiezi, dar și de comătul sau lucru, pagubașa a rămas și păgubașa să fie. Și zin caprele din vecinătate de una ca dar tare le-au mai părut bine. Și s-au adunat cu toate la priveghi și unde nu s-au aștenut pe mâncate și pe băute, veselindu-se împreună. Și eram și eu acolo de față și îndată după ce i-am încălicat de pe așa și am venit de am spus povestea așa și am mai încălicat pe roată și v-am spus jătia toată, și unde n-am mai încălicat și pe o și v-am spus oameni buni, o mare și gugonată, gogonată minciună.